السلام عليكم të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin tonë të huajin Zëri i Arsyes. Në vazdim të nderuar televizionistë do të flasim për Kur'anin dhe shkencën. Me mua në studio është hojja Jonë nderuar nga Mitrovica e kremavdiju. Asalamu alaikum, mirë se na jerdë nderuar. Aleikum salam, mirë se vjet. Fillimisht ju falenderoj që pranuat t'jeni mysafirë këtë emisioni. Është kradhsi apo obligim që t'i ndajmë së bashku minutat. Atëherë un po bënë pyetje Dhe ju si hoqë, a mund të në anthoni disa fjallë rreth kuranit nga se ka njerët që e paramendojnë këtë liber si një liber adhurimit kufizuar në kodhë dhe në vend, e jo si një liber i cili plocon qitha nevojat të njerëzimit. Bismillahirrahmanirrahim, falem dërimit të ta takojnë Allah të madhuruar zotit të gjithsis për shëndetjat dhe bekimet qofshin për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Kurani është liberit cilin Allah i madhuruar e ka shpalur që tjetë liber u dhëzimi pë kurani është libri dhe shpallja e fundit, e cila një kosisht i te i kalon të gjithat dimenzionet edhe hapsinore edhe kohore. Madje, edhe në kuptimin e legislacionit, e, kurani i ka te i kaluar dimenzionet të qenit shpallje e kufizuar, gjë që ka qenë karakteristikë dhe në thot e shpalljeve të më hershme, ndërsa të kurani i kemi këto tri karakteristika kryesore. E para, te i kalimi i dimenzionit, kohor, çdo të them se vlefshmëria e tij është prej momentit të shpalljes së tij e deri sa ti jetëta me njerëz deri në ditën e gjykimit. Në aspektin hapësinor, gjithashtu nuk është i shpëllur vetëm për një popull që jeton në një vend të caktuar në një në një hapësirë të caktuar gjeografike, mirëpo e tejkalon edhe këtë dimension nga se si është shpëllur për gjithë njerëzimin, ndërsa në aspektin përmbajtësor Kur'ani gjithashtu ka karakter universal për arsyesë se nuk ka asgjë Pazilën njerëzit kanë nevojë, nuk ka asnjë pyetje për të cilën njerëzit kërkojnë përgjigje, asnjë problematik për të cilën njerëzimi kërkon zgjidhje, e çfarë paraprakisht Kurani të mos ketë ofruar ato përgjigje, ato zgjidhje, ato pritje të cilat i kanë njerëzimi. Për këtë arsye vim në thellëm se Kurani është libër i kësaj natyre, apo më mirë të them është shpallje e kësaj natyre dhe do të ishte mungesë konsiderate për Kuranin që njeriu to mendoj se Kurani është thjesht një libër të cilin nëse e lexojmë kemi sevap, e, kemi, do të thotë bëjmë adhuroim me të e kështu me radhë. Kto kto janë gjëra të pamohuajshme se Kurani është i kthill. Mirë, por nuk është kjo esenca e Kurani. Esenca e Kurani është ashtu sikur se ka thënë Allahu i madhruar, që njerëzit të udhëzohen sipas tij. Hudallil muttaqin, udhzim për njerëzit e devotshëm. Ose sikur se ka thënë Allahu i madhruar në tjetër ajet, "Wa lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." por por e kemi marr atë dritë me të cilën ju udhëzojmë ata që dëshirojmë për robërit e Tan. Pra, mbi të gjitha Kurani është udhëzim. Hodhen dorëuar Kurani zakonisht si lloj sinjë mrekullie e Zotit dhuruar njerëzimit. Dhe a do të mund të na tregoni pak më shumë se cilat janë ato mrekulli? Kurani është shumë e vërtetë se është mrekulli dhe mrekullia kuranore vjen shprehje në disa aspekte. Aspekti i parë është ajo që është quajtur në gjuhën e islamit mucize që do të thot mrekulli e e bashkuar me sfidë do të thot Kur'anin Allahu i mahdhuruar e ka shpallë dhe e ka zbritë mrekulli në të cilën gjithashtu edhe ka ka edhe sfidë e cila i pamundson njerëzit për të bërë diçka të ngjashme me Kur'anin dhe për këtë neve kemi në disa vende në Kur'an një shfidim të këtilë në cilin eh, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem eh, urdhërohet që derisa njerëzit pretendojnë se Muhammedi është duke e triluar Kur'anin, a e është produkt i mendjes së ti, derisa njerëzit pretendojnë kështu, atër Muhammedi urdhërohet që të thuat, nëse është kështu, nëse mendoni se unë jam autori i Kur'anit, atër silën e unë një Kur'an Sigurisht se këtë cilën e kam sjellë un për arsye se ju po po e kontestoni, a jam un i dërguar i Zotit apo jam një njeri i thjeshtë? Nëse jam një njeri i thjeshtë, atëherë sigurisht në mesin tuaj ka njerëz të cilët mund të jenë të ngjashëm me mua ose mund të jenë edhe më inteligjentë se un, ngasë në këtë aspekt jemi të gjithë të barabartë. Pra, nëse un kam arritë të bëj një Kur'an të ktill, atëherë sillni edhe ju një të ngjashëm. Në tjetër vend, Allahu e ka fyeshtuar sfidën ka thon sillni 10 sura, 10 kaptina prej kaptinave të Kuranit, në çetër ajet madje e ka thjeshtsuar akoma, sillni vetëm një kaptin prej kaptinave të Kuranit. Duke patur parasysh se në Kuran kemi kaptina të gjata dhe të shkurtra, ndërsa Allahu i Madhruar nuk e ka definuar se për çfarë kaptinë është fjala, kështu që sikur dikush të kishte mendsi, që të sillte një kaptin të formuluar mirë, sipas atyre kritereve, sipas asaj mrekullie, sipas atij perpilimi të cilin e hasim te te kaptinat e Kur'anit, qoftë ajo edhe më e shkurtra. Do thon sa sa krahasohet me me të shkurtën e Kur'anit, ne aty njeriu do t'i thonim titani e vërtetova se vërtet Kur'ani paska cin një inspirim i mbranshëm, një një një shtrydhje nga ndërzejësia e mbranshme e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Intelekti dhe inteligjenca e tij, ngendja e tij, dhe arsyeja e tij, dhe titani sapo e solli një gjë të ngjashme dhe ne ta zgjasim dorën. Mirpo, një gjë e tillë është e pamundur ç'e të ndodh për arsye se Kurani nuk është produkti mendjes njërzore. Ma djenë, në asë një mënyrë, mendja njërzore, menquria njërzore, intelekti njërzore, nuk ka asë edhe ndikimin më të vogël në Kurani. Të në thotë, nuk ka absolutisht asë hapsira më e vogël nuk existon, që njëriut këtë patur mundësi, ose të këtë atë mundësi tani, ose edhe në të ardhmen, çtë intervenoj ose të të bëj diçka në Kur'an, qoftë në kuptimin, të shtoj diçka apo të ëhjek diçka nga Kur'ani, të paksoj diçka nga Kur'ani ose të përmirësoj diçka që dikujt ndoshta i duket se është formuluar gabimisht e kështu me radhë. Kjo tregon se Kur'ani ka qenë sfid në kohën kur ka zbritur dhe ka vazhduar të mbetet sfid dhe kjo e bën një, një realitet i ktil dhe e bën Kur'anin shumë mballëstor për arsye se e, ndoshta në kohërat caktuara, neve jemi mahnitur nga disa të arriturat të njerëzve, me gjithat e me kalimin e kohës, ka dalur se e, nuk kanë qenë gjitha që interesantë. Disa për i tyre, ma djendoshta kanë qenë edhe zbulime të ashtuquaj tura, po kanë, kanë, kanë rezultuar si të gabuara. Dënë thot, pas 20 vitesh, 30 vitesh, dënë thot, ka përfundua jo qudia, ajo mrekulia e, e ati prap të, të quaj kushtimisht zbulime shkencorë. Përderi sa Kurani tashe 1500 vite jeton I, i freskët, i gjallë aktual. Interesant? Akoma sfidon dhe deri më tani asnjë qoftë edhe diçka që i përnxason tentativave serioze për ta bërë një gjetje të ngjashme nuk e kemi në histori. Dhe kjo dëshmon vërtet se Kurani është mrekullisur më veçanë. Të flasim pak edhe për aspektin e mrekullive shkencore. Shumë zbulime që kanë bërë kohëve të fundit janë të mbështetura dukshëm në Kur'an. Do të na flisni pak aş shumë edhe për këto zbulime? und të thojë uh, und të thoya se shumë ndoshta zbulime paraprakisht janë përmendur në Kur'an gjëra të cilat njerëzimi nuk i ka ditur më herët e më von Kur'ani don të thot Kur'ani i ka vërtet më herët Kur'ani i ka i ka përmendur ato njerëzit nuk i kanë kuptuar e pastaj e kur uh, shkencërisht i kanë zbuluar ato si të vërteta disa edhe janë mahnitur Po si, kurani pas ka përmendur këta gjera shumë më herët e ne nuk i kemi ditur. Shemboj të këtilë ka mjaftë. Një prej atyre shembojve që tani më kujtojtë është Big Bang-u, apo eksplodimi i malë që ka ndodhë në gjithësi, si pas teorisë shkencore, Ndarsa të njëjtën Allahu i Madhruar e ka përmendur në Kur'an jo në formën si e përpilojnë shkencëtarët, mirë po Allahu e ka përmendur në këtë kohë, në këtë formë. Fat e alam yaral ladhina kafaru an as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wajalna min al ma'i kulla shay'in hayy. A nuk e shohin ata të cilët mohuan se qielli dhe toka të gjitha kanë qenë një brum, kanë qenë një tërsi e pastaj ne e ndam atë. Do thotë e ndam atë tërsi, e ndarja më von shkenca ka ard në përfundime, ndoshta jo përfundimtare, mirë po për ka ard disa njohje superfacsore se si, si, si kan mund të të të ndodhin, do të thot ato xera e çka Allahu i Madhruari ka përmendur para 15 shekujve në Kur'an se çyet vetota kanë qenë një tërsi e cilat ka qenë pas e cilat më vonë është nda. Në Titranan mund të njëtin ajet është fjalia e fundit, "wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy", do prej ujit kemi krijuar çdo gjatë të gjallë. Muam kujtohet uh, nga mësimet mësime e shkollës fillore, nga mësimet e lëndës së biologjisë se zanafilla e jetës në tokë ka filluar me zhvillimin e qelizës së parë në ujë, që Zoti i dinë më mirë se sa janë saktë ato ato pretendime të shkencëtarëve përderisa sigurisht derisa flasin për gjëra të ndodhora para mija e mija ose ndoshtë edhe miliona vjetësh e kemi të vështirë të, të, të garantojmë me sigurit të pllot se ka ndodhër kështu ose ashtu, me gjitha te Allahu i madhruar po na e ep udhëzimin, po na e ep orientimin e përgjithëshëm se zanafila e jetës së gjallë në këtë bot ka filluar nga uje. Dhe këto e në gjera interesante. Dhe Kurani nëse e ledzojmë prej fillimit derin fund, në thotë do të vrejmë se ashtë pllote për pllote i mbushur me pohimet kët një njerëzi thjesht i, i cili ka disa njohuri rreth shkencave të ndryshme, biologji, gjeografi, fizik, astronomi e kështu me radhë, kështu me radhë, derisa i lexon ato do të vrejë së vërtet ato gjëra të cilat ne i dimë për të vërteta, e cilat na i ka servuar shkenca ose na i ka servuar nganjëherë, nganjëherë ndodhin gjëra që nuk na i servojnë dikush në emër të shkencës. E më vonë del se ajo pas ka qenë e pasaktë dhe e pa vërtetë, sikurse është çështja e, e teorisë e evolucionit. Neve na është na është shervuar evolucioni si një e vërtetë, është shervuar në emër të shkencës më vonë ka dalë se nuk nuk pas ka çënë e vërtet. Dorthanë muslimanët prej fillimit e kemi pasur të çartë një gjë të tillë, respektivisht Kurani prej fillimit e ka e ka demantuar një gjë të tillë. Dua të them se njeriu me me njohuri modeste rreth shkencës, rreth shkencave, në përgjithësi disiplinave shkencore, kure kur e lexon Kur'anin me vëmendje, aty do të vrejë me të vërtetë gjëra shumë të mrekullueshme, për të cilat pabydshim se do të mahnitet. Me një fjalë erdhëm në thellëndim tek ajo se Kurani prin rrugën drejt shkencës. Pabydshim Kurani dhe shkenca në asnjë mënyrë nuk vijnë në kundërshtim njëra me tjetrën. Përkundrazi un madje edhe jam kundër kundër shprehjes Kurani dhe shkenca. Për arsye se Kurani është shkenca. Kurani është burimi më i mirë i dijes. Kurani në në në çindra ajete, në çindra citate, në dhjetra forma të ndryshme promovon dhe nxit që njerëzit të orientohen kahdia në të gjitha format e mundshme, do thot, nganjëherë thot për ata njerëz të cilët dinë, nganjëherë thot për njerëzit të cilët mendojnë, nganjëherë për njerëzit të cilët kuptojnë, për njerëzit të cilët meditojnë e kështu me radhë e kështu me radhë. Do thon forma të ndryshme në të cilat vërtet Kurani nxit që njeriu edhe të mendojë, edhe të analizojë, edhe të hulumtojë, edhe të studiojë me një fjalë të pasurojë pasuroj diën e vet në të gjitha format e mundshme. Ese aprin kuran e rrugë të shkencës apo jo, ne gjithashtu kemi marrë dhe opinionin e profesor doktor Ali Rjazit, ne e preferoj që bash ta ndjekim tani. Duke u nisur nga ky verset i cili ndodhet në kapitullin Fusilet, që është i parafundit, Allahu më adhishëm urdhëron thotë Ne do t'ju bëjmë të moshme atyre që ti shohin argumentet tona në horizont, në kozmos. Dhe si dhe në veten e tyre, derisa nuk binden që Ky Kur'an është i vërtetë. Nëse themi që a thua Kur'ani është libër shkencor, me vërtet, të vërtetë do të bëjmë një gabim të madh, për arsye se Kur'ani nuk është libër shkencor. Kur'ani zbriti si plan program hynor për ta trashur rrugën e drejtë të njerëzimit për është plan program për besimtari, u dhe rëfys i ti, që vëzër ka ma e bukura, ma e mjera, ma e mërkullushmja. Mi po, duke shfletua, ledzua Koranin fisnik, në hasim në aso vërset e Koranore të cilët paprit mas zëgjojnë djeni në ton, dhe shofim që ka edhe ajete cilët të kësot shkenca i vërtëton. Në më thonë, Korani mund të themi që i ka parapri shkences me dëvërtetat e ti, duke për që e më fl që sigur për embryologjin. Po ash bukur qaset, po në shumë verset të tjera. Ne tash bukur për çditë të per tokën, flet edhe për galaktikat. Flet për gjitha fenomenet që na rrethojnë rreth nesh. Por gjitha këto me qëllim që ne ta shohim fuqinë e krijuesit, t'i afrohemi atij. Prandaj këto verset kuranore nuk kanë të bëjnë direkt me nji shkencë, për shemb, embryologjisë, biologjisë, astrofizikës, astrofizik, por të gjitha ceken, por me një qëllim pra qita drejt vërmend në luksusi që ai ti vështroi këto fenomene, ti studioi dhe ti mendoj dhe meditoj thellë për këto. Po gjithuaj jetojnë tash mbi 850 ajetë, të cilët flasin për dyturin, tregon që Islami faktikisht as, shumje, parënimi, dhjitë, as shumë e paranim i gazetave rraci turist. Është shumë të madh i mend sa çka thotë me roman, ti gjithaq këto so kategoritot dhe al-leviune ja al-mun e vala ja al-mun. Që thotë, rëman, dhe, une, ja alemune, ja thotë Allah, a janë të barabarta ata që dinë nuk dinë? Wala lil ahya wala lil ammat. A është njësë si vdekur i gjalli, thon, të pa di të rëqunë të vdekur, të di të rëqunë të gjallë. Më lëdhilo u e lë le harur, është njësë si kurse hia dhe vapa e madhe, më thë, Allah i bërë kategoritën i ndanë. Më se, në bitë gjitha shkoj interesant, përgjëmetarës të të slamë, në suri taha, a i të 111, për i thëtë, vë kur rabbi zid një ilma. Dhe thuaj, o mame, o zotë im, më shto ditërit nuk e thasmë shtopasëria ashtu, por vetëm shtot dituri. Prandaj dituria pra është ajë që i paraprin dhe sot prandaj Islami është për krahas i fuqishëm. Paraprish i shkencës, paraprish i diturisë, e cila siç çeka në fillim i ka dy simbole, dituria dhe pendja. Prandaj shkenca mirfillt, nëse pajtohet aty mirë shkenca, mirë, në bien collision mai avec le Coran, nëse kanë ndonë diçka në gabim në shkencë, në dituri, që nuk u vërtetu, shkoha është e mirfillt të zbulon Ajo, pa tjetë të duhet të gjithë bazën, të gjithë dhe më thëmele në Koran. Se fjallat e pa gabushme, njëzit gabojnë, nësë të theminë, nuk u pajtu, një një një ka gabu, në hipotenze në vetë, e ka pasit një shka në bëjhjë, se gabimit e Allah nuk existën fare. disa njerës, si kur japim vetës të drejtën e komentimit të, të Kur'anit, duke unë bështetur në njëhurit e tyre shkënësore që i kanë, a kanë të drejtë ata apo jo? Neve në jetën tonë të përditëshme e vremë se, kur dëshirojmë të angazhojmë do një do njëri shërbimet të cilit neve na duhem, gjithë një shkojmë ka hajo që të gjejmë ekspertin më të matë që të gjejmë mjeshtrin më të shkaft, njerion më të ditur, e kështu mera. E, edhe, këtu, edhe këtu, nuk i kësha preferuar asë një njeriu për arsye se, nuk i kësha preferuar asë njeriu që të njëse, të qaset Kuranit, për ta komentuar qofte dhe në aspektin shkencor, nëse është i pajisur vetëm me informata shkencore, dhe nuk ka informata para prake për Kuranin, për natyren e ti, për për shprejhjet, do me thënjë të atyre shprejhjive e kështu merat. Unë mendoj se e, për ndërmar hapat këtil, këj hap është i guzimshëm, nga njerë, te i mase i guzimshëm, për ndërmar hapat këtil, unë i kësha preferuar njerëzve që edhe njëhurit e tyre rëth Kur'anit, jashtë shkencës, do më thëmë, vetëm Kur'anit si Kur'an, si objekt studimi, njëhurit e tyre dojtë të jenë nbi nivelin solid do thot nuk bën të mjaftohemi me atë që dimë nga kultura jonë përgjithshme për Kur'anin, si ka zbritur, kur ka zbritur, cila është përmbajtja e tij në përgjithësi e këtu më radh. Por përkundërazi, të kemi një chasje pak më serioze dhe një hulumtim pak më në mënyrë që të, të krijojmë vetësi një bagazh i cili do të na mundsojë që nesër kur dëshirojmë të flasim, të trajtojmë ndonjë fenomen dhe një kohë siç dëshirojmë që për të përforcuar çndrimin ton ose për të përforcuar të vërtetën E rezultatet tek i cili kemi arritur në bazë të studimeve dhe hulumtimeve për ta përforcuar me ndonjë ajet kuranit ne vërtet duhet të jemi shumë të sigurt se ai aj ajet do të ftohet ka atë kuptim. Okay. Në kundër të kundërtën, në kundër të kundërtën, njeriu do ta çojë veten në, në një rrugë dhe do t'i hap veten telashe për të cilat nuk ka nevojë, për arsye se ekziston rregulli i përgjithshëm kur është një pyetje kurani, thuhet aje i cili e mërgudzimin që të komentoj Kur'anin pa bagaj, thun, pa, pa një huri para prake, rëthasaj që ka fletë, edhe nëse hipotetikisht themi se ja ka qëluar me atë që ka thënë, prap ka gabuar. Ku është gabimi këtu? Gabimi është se e ka mërgudzimin që të flasë për Kur'anin pa një huri para prake, nga se në rastet këtila mundësia e gabimit është shumë fjeshtë ma e madhe se sa mundësia e të folirë të të, të vërtetët intelektual të ndrykshëm të cilet të flasë në rrëth islamet ose për islamin, a duhet që para prakisht konsultohen me Hoxalarët? Unë mendoj se e... nëse u themi Hoxalarë nuk përish punë, mirë po për qëlim e kemi jo gjdo njerën që vetën e qua në Hox, ose të tjerët e konsiderojnë Hox, por njohësit dhe studiuesit e mirë fil të Kuranit, qien atat cilët shkencëtarët e, e kthill, do të thotë do të do të pajisin me informata rreth Kur'anit dhe ato informata pastaj kur të bashkohen vërtet do të do të funksionojnë ashtu si është më së miri në harmoni, do të thotë konform, konform njëra tjetrës. Do padyshim se unë kisha porosit nëse nëse ka atëh që na dëgjojnë, njerëz që kanë ardhur në përfundime të ndryshme jat qollumtimeve dhe studimeve shkencore në lami të ndryshme, çfarë do të qofshin ato, dhe nëse aty i duket se e ka gjetur edhe ajetin adekuat i cili e, e, e vërteton çndrimin e tij. Ather uni kisha preferuar atyre njerëzve që të konsultohen me, me njëohas të mirë të islamit dhe të Kuranit, në mënyrë që ky pastaj t'i ja konfirmoi se vërtet ai aj, ajet a përputhet me atë në çfarë ke ardhur ti apo jo. Apo ndoshta ajeti ka ndonjë kuptim tjetër që ty sipërfaqësisht mund të të duket se e ka kuptimin asaj çka ti dëshiron mirë po kuptimi mund të jetë i ndryshëm. Në rastet këtylla, do të thotë deformimet ose devijimet mund të jenë shumë evidente për këtë arsye, kjo na obligon që të jemi të mase të kujdesshëm. Un personalisht, edhe pse me vitet tona e studioj Kur'anin, e posaçërisht në vitet e fundit, e, gati çu nuk kam nuk kam e, fush tjetër në cilën studioj përveç se ajo që lidhet me Kur'anin e kështu me radh, derisa pyetëm për kuptimin e ndonja ajeti, ose fjale kur anore, kryës ish nuk marrë guzimen që t'japë për gjigje, për derisat mos konsultohem. Me një fjale, ja kam bë vetës obligim që t'jen 100% i sigurt, për atë e që them që t'mos u hynë hak fjaleve të Allah të fuqiplot. Të them atë që është e sakë ajo është problem toje ndërvardhë ndërkohë ne jemi dëshmitar që ka njerëz të cilët Kur'anin dhe shkencën sikur e shohin larg njëra tjetrës sikur nuk kanë bashkëpunim reciprok njëra me tjetrën dhe pikrisht për këtë a mëndoni se shoqëria kosovare duhet të marr iniciativa të ndryshme për t'injoar këta njerëz me realitetin për të kuptuar ata se Kur'ani më thậtë prit para rrugën drejt shkencës a ka mungesë të tryezave, seminarëve të ndryshme dhe aktiviteteve ku mali fjal do të kushtojë rendsime më male para se të them se cila është nevoja edhe edhe sa janë mungesat, dua prapë të ndalem te çështja e shkencës, si shkencë. Dua të them se në të kaluarën ne të gjithë jemi dëshmitar se sa shkenca ose ose e ashtu quajtura shkencë ka qenë e politizuar dhe sa ka qenë e instrumentalizuar në shërbim të sistemeve, të sistemeve të cilat për vërtetësh don tho trapresionen e vetë e kanë ushtruar edhe në në bindjet e njerëzë e e e brendshme të njerëzve, e kanë luftuar besimin në thellësinë e zemrave të njerëzve duke u munduar ç'të njëjtën ta bëjnë në emër të shkencas. Për këtë dua të them se shkencëtarët janë ata të cilët janë më të frirët të flasin për shkencën, ndërsa njerëzit e rrugës, njerëzit e paarsimuar, njerëzit fiesh që e, kanë ignoranc më tepër sesa dije. Un mendoj se ata fare pak kanë të drejtë të flasin për jo shkencë, jo Kur'ani këtu, edhe pse ne gjatë praktikës tonë na na na na na bie të ballafaqohemi me njerëz të tillë. Unë e di paraprakisht se ai njerëz, presë ka kryer shkollën e mesme të them, pas asaj 10 faqe e librit nuk i ka lexuar për 20 vite ose 30 vite ose kështu më radh. me radhë. Megjithatë ai merr guxim të më thotë mua ti hoj thua se Kur'ani këtu, mirë, po shkenca Uni them çfarë do të thuash ti për shkencën? Çfarë shkencëtari je ti që flet në emër të shkencës kur bagazhi yt është është afër zeros? Dua të them se s'pair duhet të zhveshemi nga ndikimet e jashtme e të mos e keçpërdorim shkencën ose më mirë them të mos e keçpërdorim fjalën shkencë për ta luftuar Kur'anin. Për arsye se një luftë e këtill është është e pamundur ose paraprakisht është të gjykuar për e, për dashitim. Kur e kemi parasysh se Kur'ani dhe shkenca nuk vijnë desh, edhe jo vetëm që nuk vijnë desh por ato njerëma me tjetrën janë shumë të ndërthurura, shumë të lidhura, nuk ka nuk ka kufi të vërtetë. Do thotë kufirin mes tyre është i pavërtetë. Atëherë e kuptojmë se sa jemi të obliguar të gjithë së bashku. Edhe studiosit e Kuranit, edhe shkencëtarët, në lami të ndryshme të organizojnë aktivitete të përbashkëta për të promovuar vlerat këtylla. Un jam i bindur se ne, hoxhallarët, ne njohësit e Kuranit sikur të vinim në shpresë të flasim se deri në çfarë forme Kurani e promovon shkencën. Unë jam i bindur se njerëzit do të bindeshin, edhe shkencëtarët do të bindeshin se kanë nevojë për ne, kanë nevojë për të bindur studentat e tyre, për të bindur nzanësit e tyre, për të bindur të gjithë ata të cilët këta janë thirrur që të mësojmë, për të bindur se do të dëgjojnë msimdhësit dhe pedagogët e tyre, se janë të, se se Kurani më të vërtetë promovon vlerat këtylla, saqë Njeriu i cili ulet për të mësuar për dikujt vërtet ka shumë obligim ndaj tij. E mbi të gjitha e ka obligimin e respektit edhe të mirë sjelljes. Në anën tjetër, ë eh, angazhimi i debateve publike, i tribunave shkencore, i trezave të ndryshme, e eh, padyshim se do të ishte i mirë se ardhur, posaçërisht në këtë kohë kur ne vërtet jetojmë në një kohë në të cilën ë eh, problemet e natyrës të ndryshme. Qofshin ato sociale, ekonomike, politike, të sigurisë, etj. aspekteve të ndryshme janë stresuar në jetën tonë. Dhe njerëzit njerëzit vërtet shpesh herë e vrejm, do të thotë, paknaçsinë e tyre, edhe zhgënjimin e tyre, nuk dinë krah t'ia mbajnë. Ndërsa do të ishte ndoshta e freskimi më i mirë, edhe prehja e ngushëllimi më i mirë që njerëzit vërtet Nëse jo me diska tjetër artëmiren me gjera serioze, me gjera interesante, me gjera të shkencës, me gjera të Kuranit, në mënyrë që, jo që kjo do të përmjërson të gjendjen ekonomike, mënyrë po do të bënd të të përbalueshme, në mënyrë që ana emocionale të kënjerëzit të mos përjeton të krizë dhe kjo është shumë më randësi, për arsye se Allah i Madhruar në ka të reguar se Kuranit në të gjitha aspektet të njeri u ofron stabilitet ofron stabilitet e, intelektual, stabilitet emocional, stabilitet në sjelljen e tij, në përmbajtjen e tij nga nga veprimet e pamathura e gjithëmerrë. Andaj veprimet e këtyra, padyshim se do të ishin të më shumë, shumë se të mirë se ardhra, mirë po ata të cilët mirën me organizimin e këtyre xherave mendoj se si janë më të thirrur se unë që atikën parasysh këtë. O që ndërruar Allahu ju shpërbleft, kaq sa i përket pjesës së parë tek kjo emisioni, padyshim do të rikthehemi për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë pas një shkputjeje të shkurtër të cilën do të bëjmë tani. Të nderuar televizionistë, siç e kuptuat, për pak çase do të shkputemi, kaq sa i përket pjesës së parë tek kjo emisioni, ne do të rikthehemi padyshim me Hoxhën tonë të nderuar nga Mitrovica, Kremavdiu, për të bashkëbiseduar në lidhje me temën Kurani dhe shkenca. اشرف الاعراب والعجمي خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu As alaykum të nderuar teleshikues, rikthehemi këtu për të realizuar pjesën e dytë të misionit Zariar Sues. Tema për, cirem për të cilën po flasim të nderuar teleshikues është Kurani dhe shkenca, me mua në studio siç e keni kuptuar është hoqja Jon nderuar nga Mitrovica e Kremavdiu. Hoqën nderuar pyetja radhës është kjo: Si duhet të ndikon tek një besimtar kur të lexojë një të arritur shkencore e çka më parë është vërtetuar kjo arritur në Kur'an? Kurani në vazhdimsi e ngacmon ngacmon intelektin njerëzor dhe e shtyen atë që vërtet të miret me, me, me hulumtimin e të panjohërës, në mënyrë konstruktive, normalisht në atë mënyrë që njëri u të njohë sa më mirë atë që e rethon, aty ku a i jeton, vetën se si funksionon, Allah i madhruar në kanë ngacmuar që të, të, të mendojmë, thot u afi e më fësikum e felat u bësirun, në vetën tuaj kini argumentet shumë të anuk shihni, që të më thotë me këtë nga kanë zitur që të mendojmë na që ka ka në vetën tonë cilën ne nuk e dim. Si funksionon, dhe themi, e, zemra, si funksionon mushkrit, veshket, qarkullimi i gjakut, si bëhet, si funksionon gjymtyrat tona, e kështu me radhe, e kështu me radhe. Të gjitha këto gjera, dhe rrësa mendojmë rrët tyre, pa dushim se e, dhe të avrejmë se e, ka egzistuar qëlimi, pse Allahu ka insistuar që ne të mendojmë rrët këtyre gjërave. Në anën e teatrit, ne se e vrim se dikush para neve ka menduar për këto gjëra. Madje ka shkuar akoma më larg duke bërë stu, studime e hulumtime të ndryshme dhe ka ardhur deri te te një rezultat. Ndërsa ne paraprakisht e kemi një njohuri koranore lidhur me atë, ather duhet ta trajtojmë njohurinë koranore sikur se të jetë teoria, ndërsa asbulimin shkencor sikur se të jetë praktika, kur ato dyja do të, të bashkohen edhe përputhen ashtu si duhet, atëherë s'ka dyshim se ajo e përban dijen e vërtetë dhe kjo dije gjithsesi do të rezultojë në zamrën e besimtarit me ngritjen e imanit të tij. Besimi i tij do të jetë më i fortë, e vërtet ajo çka çka paska paska e paskafon Kur'ani, paskaqen e vërtetë. Në anën tjetër, Kur'ani nuk është vetëm libër, nuk është vetëm libër shkencor. Nuk është vetëm libër i cili përmban lehtëte të vërteta shkencore libri Kurani është libri i cili i cili në vetë përmban të dhëna dhe informata rreth të kaluarës, para lajmërime për të ardhmen. Derisa ne lexojmë një ajet, të cilin e konfirmon një evërtetë shkencore ose më mirë të themi i cili i cili përputhet me një evërtetë shkencore. Aty na hiçen, na mënjanon të gjitha hamendjet eventuale Ço mund ti kemi pas për kuptimin e atij ajeti. Mirë, por derisa ndodh kjo, atëherë kjo duhet të na e bëj akoma më të bindur se ajo çka e ka thënë Kurani për të kaluarën, edhe ajo është e vërtetë. Ajo çka ka paralajmëruar Kurani për të ardhmen, edhe ajo është shumë e vërtetë dhe gjithsesi do të ndodhë. Ose edhe tjera, aty ku Kurani flet për rregulla, për dispozita, për urdhëresa, ndalesa e kështu me radh, edhe aty pastaj ne bindemi akoma tepër sepse ato janë ashtu si duhet me qenë dhe respektimi i atyre e dispozitave neve do të na jap lumturi në këtë botë edhe në botën tjetër. Në pjesën tjetër të intervistës doktori na ka një orë me disa mrekullish këancore të mbështetura në Kur'an e un preferoj që tani të ndiejem bashkë për të kuptuar edhe një mesazh te cilën e ka dhënë për televizionistët. Si Është interesant që sipas disa dietarëve para ekzistojnë mbi 500 versete kuranore që flasin për dyturinë. Dyturia do thotë shkencë. I po, kove të fundit, disëka shenë starë thonë një nbi 850 verset e kuranuar, të se të flaksin për diturin. Si rdimë dhe kaptina parët, cilës briti, i kërë e bismirabik, ledzoh, studja, filloh, bismirab me emni zotit të tënë. Në dhe më thonë, fillimi i kaptinës të kurallis, pra i paraprinë diturija. Sikur se dhe në jetin tjeqë, që Allah i madhishim, urdhën e i thëtë Muhamedit, a.s.a.s.a.m., thëtë, lakin la jeshëdu ma enzële i leke, enzële hu bë ilmi, wal me la i këtu jeshëduun, wa kefa billahi shahida. Zotit dëshmon, vërtet dëshmon, së ty, këtë kuran që të azbriti, të azbriti, si pas ditërisë së ti, dhe me leke të dëshmojnë, por mjaftën dëshmi Allah. Pra, ditërija Allah ti ka parapriti ti libri, shkenë se i ka parapriti. Para Kështu që, më dërtejnë bitë të që në paset, a jetën në së hasim, nga dalë dhe i studionë dhe të shofim se ditëria mbizotërn. Pra ndhej i kre dhe ajeti më fond që thët allemen insane bil kalem e mëse si njën të shkruaj me pen të rgojnë se si islami i ka dy simbole. E ka ditërin dhe pendën që janë dy simbole pra të ditëris. Nëse shletojmë kërë anën thasht të të hasim në tri kaptinat veçanta, të në të shojmë emërtimin në disa i sekti. Oshë përshërë në surë e nakhël dhe cila fletë për bletën një vërset, por është ëmërtuar kapitin në e bletet. Tjetër flet për milingonën, që themën e për bubrecin, dhe qëhet në nemëll, në nemëll. Një tjetër flet për, për mendet pra, si edhe miza, në suar e higjër, flet për, dëmë thonë, mizën, ku i sfitën shkestartë, një kapitin tjetër flet edhe për e, fenomenet, flet për shembull edhe për fil, për elefantin, kaptin e titë e bëqara, sikur dhamon flet për lopën. Do të thon disa kaptinë e emërtuar me emrin e disa insektëve apo disa kafshë. Çi do të thotë, që në këto verset ngadalë e përkujton njeriu, që të thellohet e të mendoj. Por shoh vallë më adhirim kur flet pra për e ankebut, nikaptinë e cilat çon, por she me manga, thot mesoba gabitz. Sikur sa she me manga, sikur don të na thot. Por mesoba thot edhe egoiste si kuse bubrezi që banë kokërëzën vetëm për vete. Por bënu nërë si kuse bleta e cila thidhë në ektarin për luleve dhe nga bachet e saj që thëtë delë Allah i madhishëm thëtë nga bachet e të tëne mërë telefon Elvanu, fi i shifau në linnas, i në fi i dhalë këra atë një ka u mjetë e fekkerun. Ato thëtë marë në ektarin, jënë të uzuar në rrugët e, zoti që ka mësua dhullule dhe nga bachet e tëne delë një langë e ambël çshruh shihesh e favën e nina, bashruh për njerëzit. Ne këtë ka argumente për popull i cili mendon thellë, mediton thellë. Do të thonë gabash Tina tregon që me dëvetë bleta me nektarin e saj, do të vërtu mbi 39 llojet e mjaltit që ekzistojnë, me vërtet ka mbi 100 mikroelemente të cilë gjenden në mjaltin, dhe vërtet sot kemi klinika të veçanta, të cilat shërojnë me anën e mjaltit. Vetëm fjala qill dhe qil, tok përmendet në Koran në bi 486 herë. Kjo të rgonë që jo rasishtë Allah gjelëshar në i ka përmend. Në universitetë të bukurë, sydhë më la, ve ku lindhuru ma fisë se ma vati më la, o me tuk një lë ajat, o e në dhuru, anka umin la, ju minun. Thuja, mamet, shkoni dhe shifni qka ka, në qi dhe në tokë, që e metodën dzitëse, metodën hulum timit, së për të pa, di shka duhet të hulum tua, shkoni dhe shifni thua, ja, tune, Argumente të tëra nuk i bojnë dëbi një popodh i cilë është indiferent dhe një popodh i cilë nuk beson. Prande, përmendja ka shumë të këtë në fenomeneve kosmike, si dhejmi. Osa tje, si vila, jamashë rëgjë një valinsi, i njësëtatu në të nfudhu minit aktarit së ma vatë i vila, fënë fudhu, la të nfudhu në ilabi sultan, në kaptinja rrahman, dhe të ojë turm e gjinve dhe njëzë. Din një, një hapsija që dhorë, kam mund si admirator vetëm një forci, më sultan, më një forci shumë të madhe. Dit se forcia e madhe duhet raketet desa të përton në gjitha këto sferat. Pra di Allahu xheshuron, pra duke këto fenomene dhe thot Sybela, ve sah alukum ma fi semawati wal jami'a dal dhe për ju në shtër çka ka në qi dhe në tok. Do thon Allah xheshuron ne pasë të shtrupër ne në mënyrë që këto ti studiojmë, ti holumtojmë të gjitha këto fenomene kozmike, po një herë duke pa dhe fëqin e ti, dhe shumë bukur si qësikë, Allah, thët, refasë e mahe, ngriti që i, thët, dhe pavadalë mizan dhe vori baraspesh, dresi të blotë. E la të të gau filmizan, që këto mos të të kalojnë baraspeshën e tëne, një baraspesh e përkryër, me miljarë dhe miliona vite nuk lunë kjo baraspeshë, e plonë nga anë e fëqisë o Allah, e la të të gau filmizan. Wakimul veznë e bilqist, ولا تسول ميزان يا مساج që vjen pasqall i thot po dhe ju tok që jini thot kur të matni matni me badbesh me barspesh të plot me peshoj edhe mos e të i kalonin në mas domethën sepse ne jemi faktikisht siç i thonë Allah na kanë tok çini mi po që. në mes tokës lidhem pra lemi të lidhun me qillon me pamje kozmike pra pra, në formata shpirtorë dhe të lartën prandaj Allah jashanu duke krahasu pra drejtsinë plot e mundin e plot, e cila ekziston në devizën e pandërprer të yjeve të galaktikeve. Dhe na thotë që, thot që per diu kur të matni fialet e juaja, veprat e juaja të, të keni një paraspesh dhe drejtësi të plot. Është shumë interesant që sa herë që Allahu Celleshallahu flet dhe tregon për shembull për ringjallin, për një filament të cilen ne besimtarët e numrojmë në, në pjesën e gajpit, do të më thonë fshesia të Allahut shisat nuk e kapin shisaton janë të kufizuar racionale Allahu jelesha nuk na flet për botën tjetër për fenomenin e gjallës një gjë që do të ndodh patjetër Allahu shoh na kthen ya hanas inku tufirebi min ma min albahthi fe inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin muhallaqatin wa ghay muhallaqatin muhallaqatin wa ghay muhallaqatin sot oyunies ne do shohin oyun gjallën po ju shiqoni nga in e kujua do të na xhenë krimin e parë. Dhe këu ngadeu. Me dita këto mikroelemente tonë a 37 ĝis 100 në organizmin tuaj, në borin ton, na krijoj. Pastaj për një pikë, ui, pastaj për një jetë ku të ngjizur, për pasaj nikafshat miqi, proporcional e embrion dhe jo proporcional. Dhe kur hasim, studojmë shkencën e medicina, për shembull, etapat e mbëlojike, modalitetet i njeh 2, e embrion fetus. Dhe sa kurani këto modalitete në 190 versete kuranore aq bukur i ka përshkruar i ka përkurë se cilin fazë me emnin e veçantë. Se cilin modalitet të zhvillimi intrauterin në bërkë, në bërqët e nënave tona, e ka përshku me një përpikri, të si në shkenca tek vonë me laparoskopi e ka vërtetu. So që një embiologi një ofëtën dhe një patatë të nomë i Torontos, kitë murë për shumë, kërë ka pa vërsetet embiologjike, o mahnit, e ka pranu me një istame, dhe së të, të ka bohë, embryologia dhe Korani, liber dhe qatë, e cilë është për të të një gjështëm dhe gjutë të botës, dhe kapsu në bitet ribotimet të ndryshme. Duke par pra gjitha këto fenomenit, dhe fenomenit tja të cilët për një kohë kash të shkur nuk paten mundësi, në gjithon dëtë njësemi nga një ajët Koranon, së të për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ne e ban të leht këtë Quran për ta studuar. Po a ka, do thot, pëjtje përgjit, a ka kush që merë përboj? A ka kush që merë mësim? A ka kush që merë këshil nga këtë Quran? Apo ajetin tjetër? Inu e ladhikun il alemin vele ta alemin e buba adahin. Një këtë Quran, orë vetëm, përkujtus, paralajmënus, këshilus për, për botët dhe ju gjithës si pas pak du të këptërin të vërtetin e ti. Kande e vërtet e këti ku anërsh, që ta lezojmë, që ta studiojmë, sa të Allah gjësha, ju debilu ajat, ju duhet të më ndonit thelë për ajetët. Ju dëtojnë njëzit të leka umi jakirun që kanë mend, njëzit cilë kanë intelekt, leka umi jesme unë që dëgjojnë thelë, që shikojnë, praja u li leba, e lëbë, në të të të të të cilë studionë thelë, lë lë e pësarë, rrasi unë e film, të që ta kategorite njëzit i ka pra nd Pra ndje edhe mesajë i kurani të është, pra që ta lezuim, që ta studjoim dhe ta praktikoim. Ho gjinderuar pas e ndjekën bashkë për profesor dr. Ali Iliazin, unë tani nga ju kërkojnë një mesajë për gjithë të le shikuhës i si tanë të cilet tani janë duke në ndjekur. Unë do të thëja se faktisë e kemi kurani në vërtet në banë që të ndjemi shumë të privilegjuar, shumë të ndëruar shum të pasuruar dhe shfrytëzoj rastin të ju bëj apel të gjithëve njihuni me Kur'anin për sa afërmë mos dëgjoni gjëra nga ata që flasin e nuk dinë mua shpesh më ndodh të dëgjoj për njerëzve pyetjet natyrës a është vërtet se Kur'ani ka folur për këtë a është vërtet se Kur'ani ka folur për këtë gjëra shumë fantastike mirë po Unë ju them, o vëllezëruar, e ke Kur'anin të përkthyer në gjuhën tënde, në gjuhën që ti e kupton. Çfarë të pengon që ti ta marrësh Kur'anin, ta lexosh prej fillimit deri në fund dhe vetë do të kuptosh se çfarë përmban Kur'ani. Mos lejo të të bësh çesharak me mosnjohjen tënde, me injorancën tënde për përmbajtjen e Kur'anit. Në anën tjetër Allahu i madhruar na e ka mundsuar se sot përveç përkthimeve të Kur'anit, të kuptimeve të Kur'anit, kemi edhe përkthime të komenteve të ndryshme, edhe libra të shumtë të cilat vërtet janë janë të mrekullueshëm në këtë drejtim. Prandaj, nëse jo për diçka tjetër, s'paku për të pasuruar kulturën e vet, çdo njeri prej neve ka obligim, ka obligim të yatyre libra, çet i shfletojë edhe ti lexoj. Në anën tjetër, ata që e ndinë veten musliman, ata që e ndinë veten besimtar, ata obligim e kanë ndaj vetes ngase nëpërmjet shfletimit dhe leximit të atyre librave, nëpërmjet njoftimeve më të afërt me Kur'anin, ata do të jenë në gjendje ç ta pasurojnë, ti pasurojnë gjithë atyrë, kulturën e tyre, ta imunizojnë të thotë imanin dhe besimin e tyre në mënyrë që vërtet ignoranca pastaj të mos jë rrug për të arritur deri te deri te ata njerëz. Me mesazhin tuaj biseda son i erdha në fundi. Unë emri televizivës ju falënderoj të jeshit në misafir në këtë mision. Edhonjë falenderoj për ftesën që un keni bë. Kënaësia ishte imi. Uroj që bashkë të takohemi edhe në permisione të ardhshme. Të ndërruar televizionist, kaq sa i përket këtij takimi. Ne bashkë do takohemi javën që do të vijë deri atë herë. Un ju lënë në kujdeset e Allahut dhe ju përshëndes me përshëndetje në zemrës. Asalamu alaikum, bashkë miru takohemi.